Домо вам, сер, що дівчина була вагітна і що вона назвала вас батьком своєї дитини. Сенфорд застогнав, але нічого не відповів. Вона правду сказала, сер, Сенфорд занурив обличчя в долоні ще глибше. Думаю, що так, сказав він здушеним голосом. Зрозуміло, інспектор Друйд не міг приховати свого задоволення. А тепер повернімося до вашої прогулянки. Хтось вас бачив учора ввечері? Я не знаю. Гадаю, що ні, наскільки, пригадую, мені ніхто не зустрівся. Дуже шкода. Що ви маєте на увазі? Сенфорд витріщився на інспектора. З нетямленим поглядом. Яка різниця, ходив я на прогулянку чи не ходив? Яка в цьому була різниця для Рози, якщо вона надумала втопитися? А вся річ у тому, сказав інспектор, що вона не втопилася. Її умисне вкинули в воду містере Сенфорд. Її умисне? Йому... Знадобилася хвилина чи дві, аби усвідомити весь жах того, що сталося. «О, господи, тоді!» І він упав на стілець. Полковник Мелчет ступив до виходу. «Я хочу, щоб ви зрозуміли, Сенфорде, – сказав він. – За жодних обставин ви не повинні залишати цей дім». Трою чоловіків вийшли разом. Інспектор і головний констебль обмінялися поглядами. «Я думаю, цього досить», – підсумував інспектор. «Так, виписуйте ордер і заарештуйте його». «Пробачте мені», – промовив сер Генрі, « але я забув свої рукавички». Він швидко повернувся в дім. Сенфорд сидів у тій самій позі, у якій його покинули, тупо дивлячись перед собою. «Я повернувся, – сказав сер Генрі, – аби сказати вам, що особисто хочу вам допомогти і зроблю для цього все від мене залежне. Я не можу відкрити вам, чому я зацікавився вами, але я хотів би вас попросити, якщо ви не проти, Розповісти мені якомога коротше, що відбулося між вами та тією дівчиною Розою. «Вона була дуже гарна, – сказав Сенфорд. – Дуже гарна та дуже зваблива. І, і вона вчепилася в мене мертвою хваткою. Богом присягаюся, це правда. Вона не відходила від мене, а я…» Почував себе самотнім. Ніхто особливо мене тут не любив. А, а вона, як я вже сказав, була навдивовижу гарна та, здавалося, дуже добре знала, чого хоче і як їй цього домогтися. Його голос став майже нечутним. Він підняв погляд. А потім сталося це. Вона хотіла, щоб я одружився з нею. «Я не знав, що робити. Я заручений із дівчиною в Лондоні. Якщо вона коли-небудь почує про це, а вона безперечно почує, тоді всьому кінець. Вона не зрозуміє. Та як вона могла б це зрозуміти? Я, звичайно, негідник. Як я вже сказав, я не знав, що мені робити. Я уникав зустрічатися з Розою». Я вирішив повернутися до міста, побачитися зі своїм адвокатом і досягти якоїсь домовленості з нею, сплативши їй певну суму грошей. Господи, який я був дурень! А тепер мені все ясно. Проти мене висувають звинувачення. Але вони помиляються. Вона сама це зробила. Вона коли-небудь погрожувала, що накладе на себе руки. Сенфорд похитав головою. Ніколи. Я не сказав би, що від неї можна було такого чекати. А що ви скажете про чоловіка, якого звуть Джо Еліс? Хлопець Тесля, добрий представник старого селянського племені, тупий хлопчина, але божевільно закоханий у розу. Він міг ревнувати. Мабуть, що трохи ревнував. Але його реакції надто повільнені. Він схильний страждати мовчки. «Гаразд!» – сказав сер Генрі. «Мені час йти». Він приєднався до інших. «Ви знаєте, мелчите?» – зазначив він. «Я відчуваю, що ми повинні також подивитися на того другого хлопця, Еліса, перш ніж робити категоричні висновки. Мені було б шкода...» «Вас, якби ви здійснили арешт, який потім виявиться помилкою. Зрештою, ревнущі – дуже переконливий мотив для вбивства та вельми поширений до того ж». «Ви маєте слушність», – відповів інспектор, – «але Джо не такий хлопець. Він не скривдить і мухи, надто ніколи не бачив, щоб він, бодав, розсердився». Проте я згоден, ми все ж таки повинні його запитати, де він був учора ввечері. Зараз він має бути вдома. Він наймає помешкання в місіс Бартлет. Дуже пристойної особи. Удови, яка заробляє собі на життя пранням. Маленький будиночок, до якого вони підійшли, був бездоганно чистий і прибраний. Висока і товста жінка середнього віку відчинила їм двері. Вона мала приємне обличчя і сині очі. – Доброго ранку, місіс Бартлет, – сказав інспектор. – Джо Еліс удома? – Повернувся не більш як десять хвилин тому, – відповіла місіс Бартлет. – Заходьте, прошу вас, панове. Витерши руки фартухом, вона провела їх до невеличкої передньої вітальні, де були опудала птахів, порцелянові собаки, диван та кілька явно непотрібних тут меблів. Вона поквапно знайшла, де їм сісти, щось прибрала або звільнити трохи більше місця і вийшла гукаючи. «Джо!» Тут прийшли троє джентльменів, щоб побачитися із тобою. Голос із задньої кухні відповів. Я вийду, коли почищу свій одяг і вмиюся. Місіс Бартлет посміхнулася. Заходьте, місіс Бартлет, запросив полковник Мелчіт. Сідайте. Ой, ні, сер, я навіть подумати про таке не можу. Місіс Бартлет була шокована такою пропозицією. «Вам доподоби, ваш пожилець, Елліс, запитав Мелчіт удавано безтурботним тоном. «Кращого пожильця і бути не може, сер. Дуже спокійний і врівноважений молодий хлопець. Ніколи не випив і краплі спиртного. Дуже пишається своєю роботою і завжди ставиться добре до мене і допомагає по дому. Він зробив мені, ці полиці і новий буфет для кухні. І все, що часом треба зробити в домі. Джо зробить і не проситиме за це навіть подяки. Дуже рідко трапляються такі молоді хлопці, як Джо, сер. Якась дівчина колись знайде своє щастя в ньому. недбало зауважив Мелчет. Йому дуже подобалася та бідолашна дівчина, Роза Емот. Чи не так? Місіс Бартлет зітхнула. Мені було дуже прикро на це дивитися. Він обожнював навіть землю, по якій вона ходила. А вона була до нього байдужісінька. А де Джо проводить свої вечори, місіс Бартлет? Тут, сер, зазвичай. Іноді він робить вечорами якусь додаткову роботу, а іноді намагається вивчати бухгалтерію заочно. Розумію, а де він був учора ввечері? Тут, сер. Ви певні, місіс Бартлет? гостро запитав сер Генрі. Вона обернулася до нього. Абсолютно певна, сер. Він не виходив із дому, скажімо, десь о пів на дев'яту? О, ні, засміялася місіс Бартлет. Він ставив для мене буфет на кухні протягом майже усього вечора. «І я допомагала йому». Сер Генрі подивився на її усміхнене обличчя, на якому був вираз цілковитої певності, і пережив перше гостре відчуття сумніву. Через хвилину Еліс увійшов до кімнати. Це був високий, широкоплечий молодик, дуже вродливий, як на селянина, він мав сором'язливі сині очі і стримана усмішка грала на його вустах. Такий собі приязний молодий велетень. Мелчіт почав розмову. Місіс Бартлет вийшла на кухню. «Ми розслідуємо смерть Рози Емот. Ви знали її, Елісе?» «Так», – він завагався, а тоді пробурмотів. Сподівався одружитися з нею одного дня, бідолашна дівчина. «Ви чули про те, в якому стані вона була?» «Так, іскра гніву зблиснула в його очах. Це він довів її до такого. Але, може, воно і на краще. Вона не була б щасливою, якби одружилася з ним. Я сподівався, вона прийде до мене, коли це сталося». Я б доглянув її. «Попри те, що...» То була не її провина. Він заморочив їй голову своїми чудовими обіцянками та всім іншим. «О, вона розповідала мені про все!» Даремно вона втопилася. Він був не вартий такої жертви. «Де ви були, Елісе, учора ввечері, о восьмій тридцять?» Чи це було тільки фантазією сера Генрі, чи справді відчулася якась напруженість у готовій, занадто готовій відповіді? «Я був тут», – ставив буфет на кухні для місіс Бе. «Ви її запитайте, вона вам скаже». «Він був надто швидкий зі своєю відповіддю», – подумав сер Генрі. «Вона...» Вискочила з нього такою готовою, що, схоже, він підготував її заздалегідь. Потім став переконувати себе, що це витвір його уяви. Вона працювала в ньому на повну потужність. Він навіть уявив собі зблиск страху у цих синіх очах. Вони поставили ще кілька запитань, і, одержавши на них відповіді, пішли. Сер Генрі знайшов якийсь привід, щоб зайти на кухню. Місіс Бартлет клопоталася біля печі. Вона підвела погляд і подарувала йому приязну усмішку. Новий буфет стояв під стіною. Роботу з ним ще не було закінчено. Там досі лежали деякі інструменти і стружки дерева. Це тут Еліс працював учора ввечері, запитав сер Генрі. Так, сер, і чудова робота. Ви згодні? Він дуже майстерний тесля, цей Джо. У її очах не було ані страху, ані збентеження. А як же Еліс? Чи йому здалося? Ні. Там таки щось було. Я повинен узятися за нього як слід. Подумав сер Генрі. Виходячи з кухні, він наштовхнувся на дитячий візок. Сподіваюся, ми не розбудили дитину, сказав він. Місіс Бартлет голосно засміялася. Ой, ні, сер, у мене немає дітей. На жаль, це візок для білизни, сер. А, розумію, він помовчав, а тоді сказав. Під впливом раптового імпульсу. «Місіс Бартлет, ви знали Розу Емот? Скажіть мені, що ви справді думаєте про неї?» Вона подивилася на нього з цікавістю. «Я думаю, сер, вона була вередлива і легковажна. Але вона померла, а про мертвих не годиться говорити погано. Але...» «Я маю причину, і то дуже поважну причину, щоб запитати вас про це». У його голосі пролунали дуже переконливі нотки. Вона, схоже, замислилася, втупивши в нього пильний погляд. Зрештою, наважилася. «Роза належала до поганої породи, сер, сказала вона цілком спокійним голосом. Я цього не сказала б, Джо, вона геть заморочила йому голову. Такі дівчата це вміють, на жаль. Ви знаєте, як воно буває, сер. А тож, сер Генрі знав, усі Джо Елліси світу були дуже вразливими. Вони довіряли сліпо, але саме з цієї причини вони зазнавали особливо сильного потрясіння, коли відкривали свою помилку. Сер Генрі залишив цей дім розгублений і спантеличений. Перед ним була глуха стіна. Джо Елліс працював удома весь учорашній вечір. Місіс Бартлет була з ним і не втрачала його з виду. Чи можна було якось таке оминути? Проти цього не можна було висунути жодного вагомого аргументу крім хіба що підозрілої готовності, з якою відповів на поставлене йому запитання Джо Елліс. Так, ніби він мав уже заготовлену відповідь. Отже, сказав Мелчіт, це остаточно прояснює справу. Чи не так? А вже ж прояснюю, сер, погодився інспектор. Сенфорд у наших руках. Йому зовсім немає на що опертися. Справа очевидна, як білий день. Я думаю, дівчина та її батько певною мірою, можна сказати, практично шантажували його. Для нього йшлося навіть не про гроші. Він боявся, що його дівчина довідається про все. Він був у розпачі та діяв відповідно. «А ви що скажете, сер? додав він – Поштиво звернувшись до сера Генрі. Схоже, на правду. Змушений був визнати сер Генрі. І все ж таки, мені важко повірити, що Сенфорд здатний на будь-які насильницькі дії. Та кажучи це, він знав, що його заперечення фактично не мають ніякої юридичної сили. Навіть Найневинніша тварина, якщо загнати її в глухий кут, здатна на дивовижні дії. «Я хотів би побачитися з хлопцем», – несподівано сказав він, – тим, який почув крик. Джиммі Браун виявився дуже розумним підлітком, досить маленьким для свого віку з гмітливим чи, радше, хитрим виразом обличчя. Він радо погодився на те, щоб його допитали, і був досить розчарований, коли його урвали на найцікавішому місці його драматичної розповіді про те, що він чув учора ввечері. «Ти був по той бік місточка, я так розумію», сказав сер Генрі, за річкою на протилежному від села Березі. «Ти когось бачив на тому березі?» коли переходив через місток. Там хтось пішов на гору, в ліс. Я думаю, то був містер Сенфорд, джентльмен-архітектор, котрий будує той дивний дім. Троє чоловіків обмінялися поглядами. Це було за десять хвилин, чи десь так, перед тим, як ти почув крик. Хлопець ствердно кивнув головою чи ти бачив іще кого-небудь на тому березі річки, де стоїть село. Там по стежці йшов чоловік. Йшов повільно і насвистував. Вельми схожий, то був Джо Еліс. — Ти не міг бачити, хто то був, — гостро відповів інспектор. — Адже вже посутеніло, а над річкою висів туман. Я впізнав його по тому, як він насвистував сказав хлопець. «Джо Еліс завжди насвистує одну і ту саму мелодію. Я хочу бути щасливим. Це єдина пісня, яку він знає». Він промовив це з тією зневагою, з якою прихильники модерну ставляться до всіх, хто віддає перевагу старій моді. «Кожен міг насвистувати ту мелодію», сказав Мелчет. «Він ішов по мосту? Ні, він йшов у протилежний бік до села. «Я не думаю, що ми повинні звертати увагу на того невідомого чоловіка», – сказав мелчиць. Ти почув крик і сплеск, а через кілька хвилин побачив, як попливло тіло вниз за течією. І побіг по допомогу, знов перетнувши місточок і побігши до села». Ти не бачив нікого біля мостика, коли біг кликати людей на допомогу? Здається, там були двоє чоловіків із візком на стежці, що веде до річки, але вони були досить далеко від мене, і я не роздивився, в який бік вони прямували – до річки чи від річки. А хата містера Джайлса була найближче, і я побіг туди». «Ти все зробив правильно, хлопче», – сказав Мелчет. «Ти діяв дуже розважливо і не втратив присутності духу. Ти скаут, чи не так?» «Так, сер». «Дуже добре. Справді, дуже добре». Сер Генрі мовчав. Він думав. Він дістав із кишені аркушик паперу, розгорнув його і похитав головою. Те, що там було написано, здавалося неймовірним. А проте він вирішив навідатися до міс Марпл. Вона прийняла його у своїй гарненький, надто густо заставлений меблями старомодні вітальні. «Я прийшов, щоб повідомити вас про хід розслідування», – сказав сер Генрі. Боюся, що з нашого погляду події розвиваються не зовсім так, як хотілося б. Вони мають намір заарештувати Сенфорда, і зі свого боку мушу зізнатися, у них є на це всі підстави. Отже, ви не знайшли нічого, як би мені висловитися точніше, на підтримку моєї версії. Вираз її обличчя був стривожений і спантеличений. Може, я й помилилася, геть помилилася. Ви маєте такий великий досвід, ви, безперечно, щось помітили, якби я мала слушність. З одного боку, мені дуже важко повірити в їхню версію, а з іншого перед нами незламне Алібі. Джо Еліс ставив буфет на кухні протягом усього вечора, а місіс Бартлет дивилася, як він це робив. Міс Марпл? Нахилилася вперед, хапнувши ротом повітря «Але так не могло бути!» – сказала вона «Це сталося у п'ятницю, чи не так?» «У п'ятницю...» «А тож у п'ятницю ввечері...» «Що п'ятниці ввечері місіс Бартлет розвозить різним людям білизну, яку вона випрала» Сер Генрі відхилився назад на своєму стільці він пригадав розповідь Джимі про чоловіка, який ішов і насвистував. А тож, тепер усе сходилося. Він підвівся і з теплим почуттям потиснув руку міс Марпл. «Тепер я, здається, бачу, що мені треба робити», – сказав він. «Принаймні я спробую». За п'ять хвилин... Він уже повернувся в дім місіс Бартлет і стояв віч-навіч із Джо Еллісом у невеличкій вітальні між порцеляновими собаками. «Ви збрехали нам, Еллісе, про те, де ви були вчора ввечері», – різко сказав він. «Ви не ставили комод на кухні від восьмої години до пів на дев'яту». Ви вас бачили на стежці, яка веде до річки за кілька хвилин до того, як було втоплено розу Емод. Хлопець судомно втягнув у груди повітря. Її не було втоплено, не було! Я нічого їй не робив! Вона сама кинулась у воду, вона була в розпочі, я не пошкодив би навіть волосинки на її голові, я не зміг би!» «Навіщо ви збрехали про те, де були?» – гостро запитав сер Генрі. Очі в Еліаса неспокійно забігали. «Я був наляканий. Місіс Б побачила мене там, і коли потім ми почули про те, що сталося, вона сказала, що це може закінчитися погано для мене. Я вирішив сказати, що цілий вечір працював тут, а вона погодилась підтвердити мої слова». «Вона рідкісна жінка, просто чудова. Вона завжди дуже добре ставиться до мене». Не промовивши більше ні слова, сер Генрі залишив кімнату і вийшов на кухню. Місіс Бартлет мила посуд біля зливальниці. «Місіс Бартлет», – сказав він, – «я знаю все. Я думаю, вам ліпше буде в усьому зізнатися». Якщо ви не хочете, аби Джо Елліса повісили через те, чого він не робив. А тож я бачу, ви цього не хочете. Я сам розповім вам, що сталося. Вас не було вдома, бо ви розвозили випрану білизну замовникам. Ви зустрілися з Розою Емот, ви думали, що вона дала Джо відставку і тепер піде за цим чужинцем. Але вона потрапила в халепу. І Джо сказав, що готовий її врятувати, що він із нею одружиться, якщо буде треба, та якщо вона погодиться, побратися з ним. Він жив у вашому домі чотири роки. Ви закохалися в нього. Ви хотіли мати його для себе». — Ви ненавиділи цю дівчину. Для вас було нестерпним думати про те, що ця нікчемна хвойда може забрати від вас вашого чоловіка. — Ви сильна жінка, місіс Бартлет. Ви схопили дівчину за плечі і штовхнули її в річку. За кілька хвилин потому ви зустріли Джо Елліса. Хлопець. «Джиммі побачив вас разом з Далечку, але в темряві і тумані дитячий візок здавався йому звичайним візком, що його котили перед собою двоє чоловіків. Ви переконали Джо в тому, що його можуть запідозрити, і вигадали для нього історію, яка мала нібито забезпечити його алібі. Але насправді вона забезпечувала алібі для вас». «А тепер скажіть мені, так усе це було чи ні?» Він затримав подих. Він усе поставив на цей хід. Вона стояла перед ним, обтираючи руки фартухом і повільно обмірковуючи свою відповідь. «Усе було саме так, сер», сказала вона нарешті своїм тихим і глухим голосом. І сер Генрі, Несподівано відчув, яка грізна небезпека Може ховатися за таким голосом Я не знаю, що на мене найшло Безсоромна, ось хто вона була Це почуття охопило мене цілком несподівано Я не дозволю їй забрати від мене Джо Моє життя було не вельми щасливим, сер Мій чоловік був безталанним невдахою, каліка та й характер у нього був кепський. Я опікувалася ним і доглядала його, як годиться. А потім до мене прийшов жити Джо. І я не така вже стара жінка, сер, хоч волосся в мене й сиве. Мені лише сорок років, сер. А таких, як Джо, і одного на тисячу не знайдеш. Я все зробила б для нього, усе, що завгодно. Він був, наче мала дитина, сер, такий лагідний та довірливий. Він був моїм, сер. Мені було приємно піклуватися про нього і доглядати його. А ця... ця... Вона ковтнула, щоб притлумити у собі емоції. Навіть цієї миті вона залишалася сильною жінкою. Вона... Випросталася і подивилася на сера Генрі з цікавістю. «Я готова йти за вами, сер. Ніколи не думала, що хтось зможе викрити мене. Не знаю, як вам це вдалося, сер. Бігми, не знаю». Сер Генрі скрушно похитав головою. «Не я вас викрив», – сказав він, і подумав про аркушик паперу який досі лежав у нього в кишені. Гаркушик, що на ньому дуже акуратним, старомодним почерком були виведені такі слова. Місіс Бартлет, у якого Джо Еліс наймає помешкання за адресою Міл Котедж 2. Міс Марпл знову безпомильно вгадала істину.